Téridő, idő a tudomány világa a Kossuth rádióban Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnálukácsi Béla. Hát biztosan ismerik azt a viccet, hogy Kón bácsi mesél az életéről a fiataloknak, és mondja, hogy ifjúkoromban rőfös segéd voltam a monarhiában, később önálló kereskedő lettem Cseszlovákiában, aztán zsidóként éltem a magyar királyságban, a végén meg kolhozban dolgoztam a Szovjetunióban. Hát Kónbácsi maga aztán rendesen a nyakába vette az országokat. Én életembe ki sem mozdultam munkácsról. Nos hát ennél rövidebben és frappánsabban nem is nagyon lehetne érzékeltetni, hogy milyen dolgok szoktak történni ebben a mi kis térségünkben, hogyan hányta vetette az embereket a történelem ide vagy oda. No tehát, még a történelmet is lehet humorral szemlélni. A mai téridő témája a humor és történelem. Persze a történelemnek megvan a saját humora is, tehát amikor nem csak arról van szó, hogy mi valamilyen eseményt humorosan akarunk ábrázolni, hanem ami megtörtént, az maga humoros. Az persze más kérdés, hogy akkor ott az eredeti szereplőknek legtöbbször egyáltalán nem ez volt a szándékuk, illetve egyáltalán nem érezték azt humorosnak. De mi csináljunk, hogyha nekünk minimum tragikomikus, például harmadik fülöp spanyol király esete, aki azért éget meg a kandalló mellett, mert nem tudták előkeríteni azt a grandot, akinek az etiket szerint egyedül volt joga a király karosszékét arrébb húzni. Vagy itt van az úgynevezett hullzsinat, amikor is a 9. század végén egy évvel a halála után kihantolják formózus és bíróság elé állítják, majd halára ítélik. Ugyan mi történt volna, hogy ha csak életfogytigland kap. A humor keresése a történelemben azonban nem csak öncélú szórakozás lehet. Ősz Gábor, gyakorló történelem tanár például írt már ilyen szellemben történelemkönyveket. Sokkal jobban fog a gyerek érdeklődni, hogyha a történelemnek megmutatjuk a humoros oldalát, megmutatjuk azokat a tréfás, vagy netán talán dolgokat, hogy mi minden történt a nagyvilág, de különösen hazánk történetében. Lehet, hogy az érettségi, vagy a nyolcadik osztály után pár évvel már azt is elfelejti, hogy valaha történelmet tanult, de ezek a sztorik, anekdóták biztos, hogy megmaradnak a fejében. Ha konkrétan a magyar történelemre nézzük, én szerintem a legnagyobb történet a második István királyunk alatt volt. Szent László királynak a leánya Piroska, aki a bizánci császár lett, és Szent Irén néven az első magyar származású női szentje lett a bizánci egyháznak, és évszázadokkal később a rómainak is, történt, hogy a császári tanácsban ellentmondott férjének, aki a magyarok királyát embernek nevezte. És erre az történt, hogy a Császár azon melegében fölpofozta a Szenté éppen válni készülő nejét, aki ezt rosszul viselte, és azonnal levelet írt Rokonának második István királynak, aki a császára, hogy ő egy vénséges vénanyóka, aki foglalkozzon Rokkával, foglalkozzon Orsóval és Guzsajjal, és avval pedig, hogy a fenséges Árpádházi királynőket, hercegnőket pofozgassa. És ugyanakkor jött a válasz, hogy higgyen meg a király szentül, ha Bizáncra mert törni derékig kimentzi a férfiúságát. Na már most ezt így egy az egyben leírta a képes krónika. Minden mellett jó, hogyha az ember a képes krónikából idéz, akkor nem ezt szokta idézni, hanem a dicső és hősi múltat, aminek kevésbé ironikus vonalatai vannak. A gyerekek hogy fogadják ezt a megközelítést? Először kicsit szokatlan, aztán tetszik nekik, később már ők maguk is fognak keresni. A másik dolog, meg ebbe a sorozatomban a képtelen történelemképekkel be, nem egyszer diák dolgozatokat is belevettem, tehát hogyha a diáknak sikerült kinyában valami retteneteset alkotni, akkor ezt bevettem. Hát hagy legyen itt a klasszikus, hogy kicsoda tököli Imre, kérdeztem a is dolgozatba, és az volt a válasz, hogy Rákóczi feleségének a férje. Irzsi Menzel nemrégiben nálunk járt, akkor egy nyilatkozatában azt mondta, hogy a humor cseh nemzeti sajátosság. De ugyanezt mi magyarok is teljes joggal mondhatjuk magunkról. Ha ők haseket mondanak, akkor mi karintit, csapekre, mondjuk örkény a válasz, és így tovább. De mi lehet az oka annak, hogy a humor, az irónia világbajnokai épp ebből a közép-európai térségből kerültek ki? Heisler Vilmos történész. A humor, mint tudjuk, mindig valami visszás helyzetnek a pszichikai feloldása, hiszen csak a legdurabb példát mondjuk, ha valaki hanyatt esik, nem szép dolog, de nevetni szoktunk rajta. Tehát általában egy kínos helyzet, pláne a más van benne, akkor még szívesebben nevetünk rá, de gyakran a saját kínos helyzetünket is mosolygással oldjuk fel. Na most ilyen kínos helyzetekben azt hiszem Közép-Európa bőségesen szolgált az ittérő nemzeteknek, hiszen nagyon gyakran változtak az aláföldi rendeltségi viszonyok az egyes ország, Népek között szinte mindegyik nép megélte az alá és a fölé rendelt állapotot is, tudott nevetni a másikon, de gyakora volt kénytelen nevetni a saját kínos helyzetén, tehát úgy gondolom, hogy közép-európa-be nagyon is jó forrása és tárháza a humornak. És úgy gondolom, hogy itt be kell emelnünk közép-európa polgárosodásának egyik nagyon fontos tényezőjét, az itt élő zsidóságot amelyik évszázadokig meglehetősen elnyomott helyzetben élt, aztán a kapitalizmus kibontakozásával gyorsan emelkedett társadalmi ranglétrán, de közben az emelkedés közben számos buktatóra talált, számos agresszió kerezvetevés érte őket, tehát volt alkalmuk magukon is nevetni, persze nevetettek másokon is, akiket közben lehagytak, és tudjuk jól, az az elnyomója ki kineveti az ember. De úgy gondolom, hogy a közép zsidóság, amelyik valamennyi kultúrával kapcsolatba került, a lengyel, a német, a magyar és így tovább kultúrákban is otthonosan érezték magukat. Ők azok, akik speciális helyzetüknél fogva és íráskészségüknél is fogva, úgy gondolom, hogy ilyen speciális ízzel, ezzel az a humorral gazdagították a humort, és ez közép-európára nagyon jellemző, és volt alkalmunk érdekes módon akkor is a holokauszt után, amikor kelet-európára éppen a sztalini diktatúra telepedett rá, és a zsidóság létszámon nagyon lecsökkent. Ez a fajta speciális Önirónia, ez a többi népnek segített abban, hogy túlélje, és valahogy levezesse magában a sztálini diktatúra idején is, a zsidós humor, csak a zsidók nélkül élt tovább ezeknek a népeknek a kultúrájában. Kit tart legtöbb, de, tehát humor dolgából, melyik szerzőt, vagy, vagy melyik várost? Van-e valami szívéhez közelálló? Hát ugye én azt mondom inkább, hogy mindig még a maga jellegzetesség a, a cseh humor a zseniális hasekkel, de a hatalom előtt magát hülyének tett, is úgy a hatalomból hülyét csináló cseh kispolgárnak a képét rajzolja fel, amit manapság nem is nagyon szeretnek a csehek egyébként, szóval úgy érzik, hogy ez egy kicsit lebecsülik őket, hogyha így beszélünk róluk, hiszen voltak nekik hősi is, de Tény, hogy ez például tipikus cseh jellegzetesség a, a magát hülyének teketelő kis ember, hogy csinál az, Azután a hatalomból. Volt kitűnő osztrák humor is, bár itt egy kicsit most hazafias pózban tetszegek. a Bécsi Német humornak az első híres alakja, Zafir Móric, természetesen Pesti származású zsidó volt. Tehát ezt mondom, a magyar humor azért az osztrákot is erősen megtermékenyítette. Tehát azért mondjuk én azt talán a, ezt a prága humor értékelem a legtöbbre ebből a szempontból, de a cseh humor gyakran túl vaskos az én ízlésemnek. Azt a csípősség és irónia és ugyanakkor bizonyos szellemi színvonal, én azt a Pesti vízben látom meg, ebből a szempontból a Pestit tenném az első helyre. És most mindenki gondolja ide a kedvenc pesti viccét, és mindjárt elemezheti is, hogy csak ugyan milyen is a pesti vicc. Addig is nézzük meg, hogy milyen is volt, illetve hogy alakult az a közeg, amelyik változó intenzitással ugyan, de a mai napig folyamatosan termeli a humort. Buzinkai Géza sajtótörténész egy karikatúráról beszél, amely Pest és Buda egyesítéséről szól. Buda a konzervatív öregúr, Pest pedig a polgárlány. Tulajdonképpen az egyetlen olyan karikatúra, ami kifejezetten a Város Egyesítés aktusával foglalkozik. Na de körülbelül egyidősek a Freiland Pestella és a Herr offner tehát párként összeillenek a karikatúra szerint, de hát, hogyha az ember megnézi a kép aláírást, mind a kettő rendkívül tört magyarsággal beszél, és jobban szeretnek kicsit budaias, pesties német nyelven beszélni, egy kicsit jiddis akcentus is van a Freiland Pestellának a szavaiba, és mind a kettőnek a kezében német nyelvű irat, illetve újságok vannak, tehát két Túlnyomó rész még németül beszélő városnak az egyesítéséről van szó. Ezt mondja a karikatúra, és egy kicsit ezt tartja grotesznek, hogy ez a két német város óhajt magyar fővárossá válni, magyar párrá válni. Ezek a karikatúrák, amelyekről beszélt, ezek mennyire jellemzők, tehát mennyire magyar, mennyire... Pesti. Itt fejlődött ki, és lényegileg ebbe a város egyesítés időszakában, tehát nyugodtan lehet Budapestinek nevezni, Pesti volt eredetileg. Tehát az ilyen típusú szellemi, társadalmi életnek a színhelye, az Pest volt, és ebből a szempontból Pest nyomta rá aztán a későbbi Budapestre is a bélyegét. Na most ez elég Tipikusan Budapesti volt, a különböző kisebbségek, társadalmi csoportok összeelegyedéséből származó hangulata révén, ezt nem tudom egyszerűbben kifejezni. Ez lehet az ok, -a? A jellegzetes pesti vicc és karikatúra létrejöttének? Igen, jelentős részben igen. Nagyon sokféle nem volt. Nagyon nem sokféle, persze. Ez. Hát Pest egy, egy rendkívül színes város volt, ahol nagyon nehéz ebben az időszakban már megnevezni azt, hogy tulajdonképpen van-e, és, és ki az az etnikum, vagy vallásfelekezet, vagy bármilyen szempontú csoport, amelyik uralkodó. Mert hogy mondjuk az, hogy nagyon erősen német jellegű városok ezek, azt még lehetett akár az 1840-es években mondani, de ekkora már nem. Tehát a reformkor során végül is, a magyar szellemi kulturális életnek, vagy a magyar országi érdekeket képviselő, kereskedelem iparnak mindennek a szervező központjává vált már Pest. Tehát igazán nagyon erőteljesen magyarosodott. Tehát a magyar jelleg az ugyanolyan hangsúlyos volt ebben az időben, mint a város német jellege. Pest egyes területein a város zsidó jellege. A szlovák elsősorban a várost építő munkások révén az egyes külterületeken. De hát itt voltak a szerbek évszázadok óta. Különböző balkáni népcsoportok, elsősorban kereskedők, örmények, a görögöknek emlegetett, nem mindig egyértelműen meghatározható. Népcsoport. Tehát ez jelentett vallásban ugyanúgy, katolikust, protestáns zsidót, görög-keletit, tehát ennek a kelet-közép-európai nép, kultúra, kisebbségi konglomerátumnak minden színe fölfedezhető. Hogy a humor oldja a feszültséget, arról már hallottunk, és ezt tényleg könnyű belátni, hogy valóban így van. Mégis különös, hogy akkor is van humor, vannak viccek, amikor a feszültség már túlon túl nagy ahhoz, hogy olyan körülmények között az embernek egyáltalán kedve legyen viccelni. Gondolnánk, De nem így van. Működött Kabaré például a II. világháború idején a Csehországi Terezianstatti lágerben is. Voltak opera előadások is. Igaz, a szereplőket sűrűn kellett váltani, mert az előadások után sokukat elpusztították. És mégis. Vagy például vehetjük a magyar 56-ot. Ez sem volt humormentes időszak. Amúgy. Küllő simul a néprajzkutató egy 56-os viccel kezdte. Egy ember följön három nap után a pincéből, körülnéz a Szétlő-Tüllői és azt mondja, milyen szerencse, hogy a barátaink jártak itt. Képzelje, ha az ellenségeink lettek volna. Ez, ez, Persze az is benne van ebben a viccben, hogy a humor az nem mindig vidám. A humor az, az néha nagyon fanyar, vagy néha nagyon morbid. És nyilván a Terezian státi lágerbe, vagy az Uszmanyi lágerbe, hogy egy keletit és egy nyugatit is mondjunk, más volt a vicces, mint amit a ma ember viccesnek talál, de hát nevetni az abszurd helyzeteken, az segít a túlélésben. Nekem egy nagyon jó atyai, jó barátom négy évet lehúzott Astrahányba. És mesélte, hogy például az egyik szórakozás, amikor tíz naponként volt egy pihenő napjuk, hogy tetveket futtattak például, kinek a tetüje ér gyorsabban célba. Vagy nézték, hogy a latrina felé, hogy futnak a foglyok a latrina, ugye ez egy óriási gödör volt, ami elé egy lécet szögeztek, amibe kapaszkodni lehetett. Néha a léc törött, és akkor az illető beleesett. De mivel a latrina egy tetején volt, néha futott-futott a fogoly, aztán legyintett egyet, és visszafordult. Akkor röhögtek rajta. Na, ez már nem ért el a célját, nem érdemes már oda mennie. Én nem régiben állítottam össze egy, volt tanítványommal és munkatársammal Vasvári Zoltánnal egy könyvecskét áldozatok címmel, ami a második világháborús hadifogolytáborok, keleti és nyugati hadifogoly, valamint a sztálini lágerek folklorjáról szól. Na most ebben a folklórban vannak humoros eseményekről szóló beszámolók is, a nyugati táborokba azért volt valamiféle lehetőség arra, hogy tábori sajtót csináljanak, nagyon egyszerű körülmények között. Például az egyik legnagyobb nyugati táborba Pokingba volt egy Pokingi híradó, és abban volt humoros rovat is. A Hacsek és Sajó mintájára két ember beszélget a tábori élet fonákságairól, az egyiket úgy hívják, hogy Baraki, a másikat úgy, hogy pokingász. És nagyon sok visszaemlékezésben elmesélik, hogy amikor már sokan meghaltak, akkor, vagy lett hely, akkor csináltak színháztermet egy üres barakból. És akkor ott miket adtak elő? Például ez az Asztrahányi volt ismerősöm elmesélte, hogy ők a Bob herceget adták elő, mert volt egy színházi díszletes, egy kellékes Közöttük, aki úgy nagyjából emlékezett, a, és akkor összerakták a, az aktuális, tehát a Bob herceg slágereiből, kitömtek egy kis hadapród őrmestert, ő volt a virág, árus leányka, és előadták a Bob herceget, És ez a fogjaknak nagyon nagy megkönnyebbülés volt. Ő magában az, hogy az anyanyelvükön beszélhettek. Marton Frigyes a Rádió Kabaré Színházának néhai rendezője, majd 15 éves munkával összegyűjtötte a munkatáborok, illetve a vészkorszak humorát, és a gyűjtésből egy kis válogatás elhangzott a Tetű Etűd című kabaréban 1988-ban. Részlet a műsorból Kern András előadásában. Oda a papírhoz. Életemben mindig nagy szerepe volt a papírnak. Ezen kérdeztem meg, hogy szerete a drága nők, itt nem tudom már hogy hívtak. Az iskolában is ezen jelent meg az első négyes, a papíron adtam át művem a maradandóságnak, mely oly kétes. Ezen kaptam a számlákat és ügyvédi leveleket, és a papírjaimnak köszönhetem, hogy vezérigazgató sem lehetek. Legalábbis magam ezzel vigasztalom, de most csak a papírok egyikét magasztalom. Melynek szegény fejem annyi hasznát látja, tábori életem egyetlen barátja. Kétszáz lap az egész összehajtogatva. Hallgassátok meg, hogy mi számos a haszna. Abrós, asztalkendő, törülköző egyben, csajkát mosogatok vele a legszebben, véletörölöm le a poros bakancsom, tőle késem, kanalam és kancsom, gondolataimat napközben ráírom, üzenek is rajta, mert nincs más papírom, borotva készletem, vélemosogatom, uzsonnámat mindig belecsomagolom, ha lekvártoztanak, őben neveszem át és ki ne felejtsem eredeti célját. Egytől félek ám, és ez nyugodni nem enged, csak el ne tévesszem egyszer a sorrendet. Kis Nem majál is arról a humor természetesen a hitleri Németországban is létezett, még a legsötétebb időkben is. Erről nemrégiben könyv is jelent meg. Ebből tudjuk, hogy a szó legszorosabb értelmében létezett akasztófa humor. A most következő viccért például 1944-ben akasztás járt. Hitler és Göring állnak a berlini rádiótorony tetején. Hitler megjegyzi, hogy szeretné végre valamivel felvidámítani a berlinieket. Mire Göring? Hát akkor miért nem ugrasz le? De ismerjük Károbert Robert Creighton zongorista esetét is, aki szintén egy Hitler viccet mesélt el, és a házvezető nőjének azt tanácsolta, hogy a Hitler képet vegye le a falról. Az meg följelentette. Ennek is akasztás lett a vége. Lehet, hogy a nácik is értették a tréfát, csak éppen nem szerették. Állítólag Hitler dürohamot kapott, amikor megnézte Chaplin diktátorát, és benne saját maga paródiáját. Bizein, derjen! Und na, te chuten! Te chuten! Unde streftes salkraut mit a chuten! Unde lebe pust mit a chuten! Ege, flütsen, se teiga mit a chuten! Ege! Az tényleg nehezen eldönthető kérdés, hogy vajon mikor, milyen módon lehet humorizálni tragikus történelmi eseményekről? Mennyi időnek kell eltelnie ahhoz, hogy ne sértsen kegyeletet, már senki ne érthesse félre, és mindenki nyugodtan elengedhesse magát? Valószínűleg nincs rá abszolút szabály. Németországban 2006 vége táján például nagy vita folyt arról, hogy lehet-e Hitlerről vicces videoklippet csinálni. A németországi zsidóság képviselői tiltakoztak a rajzfilm bemutatása miatt, mondván, hogy egy tömeggyilkos diktátort nem lehet viccesen bemutatni. Az alkotók szerint viszont lehet, sőt kell is. A filmen, amelyet egyébként rekord mennyiségben töltöttek le, Hitler ül a bunkerében és a fürdőkádban fürdik blondi nevű kutyájával és kiskacsákkal. El, és arról énekel, hogy őt már nem érdekli a háború, van elég kapszulája, meg három méter vasbeton fölötte. És megbeszéli a kutyájával, hogy nem kapitulál soha, csak Churchill bosszantja egyedül. <tip alkossa> Kapitulation, ne, da halt ich nichts davon, ich habe über mir drei Meter Stahlbeton. Kapitulation, nö, nö, mir bleibt doch blondie und ne Flasche Chantre. Adolf, du alte Nazisau, kapitulier doch Nein. endlich, Adolf, du alte Nazisau. Das habt ihr euch so gedacht, dass du ich kapituliere? Adolf, du alte Nazisau, kapitulier doch endlich, Adolf, nicht nur mich, A téridőben ma a humor és történelem kapcsolatáról beszéltünk. Munkatárs volt esti Judit, köszöni figyelmüket a szerkesztő Lukácsi Béla. A témát holnap ugyanebben az időben folytatjuk. 2008. február 14-ei adásunkat ismételtük meg.